حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ <سؤال> تعالی <سؤال> عنہ دا یو جلیل <سؤال> القدر <سؤال> صحابی یوتا یوزل <سؤال> دا معلومه شوچی په فلانکهه علاقه کې یو صحابې له او هغه ته یو حدیث مبارکه هغه معلوم ده کمه چې معلوم نو نو دوي سره ډېر شوقو د عین د حصول د احاديث مبارکه او سره ډېر مینوا یو اوخ ځان له او اوه علاکته سفر کو کما علاکته چې ابل صحابي اوسیدو سلمي خرج به سفر او اوه علاکته ځان او رسول او داوین د حدیث شریف اذکو دا دا او بیاوه پسر او صحابه کرامنا من او محبته ده حدیث مبارکه و صلاحه لده ده پار بی اوگده و ده سفرون اکول او علم او بی حسلو ده مبارکه بی ازده